Hantzegoen, erreka ondoko ermitako hormetan Amalau geltoki, eriotzarako amabi, esperantzarako eta garaipenerako bi. Egurtaiatuzko geltokiak eta banan-bana bisitatzen zituzten Andre Zaharrak. Espaini irekiak eta egurraren erantzun isilla. Isilla, barkamenezko hitzak bezala. Pachi Esquiaga Gaitz zertzuten kontatzeko eta kantatzeko atzo, einautek eta unaik? Batez ere, bertxo jarriak, garaibatekoa gehienak, ba, txerritarenak, peio errotarenak, otainorenak, baita berriago batzuk ere, unai, agirrek berak jarriak. Musikarekin haritu ziren? E, Tartekatuz, tarteka piano baten laguntzaz eta askotan e, beraiek biak bakarrik, hau E Peio, haotxutxa musikari gabe eta haotxutxa musikarekin. Aldatu egiten da haotxaren tonua? Bai, ez da betere gauzabera uste dut. Eh? Akapela kantatzea eta gero musika guntzarekin, bai, diferentzia. Da? Bueno, lik ez dut asko esperimentatu, eh? akapela kantua, eh? baina... E, bai, kantatu izan ditugu, ola, e, tarteka, e, musikarik, musikatu, do, musikarik abeko kantak. Eta egia da, interpretazioan diferentzia jo bat egiten zai, ola, bai? bai. Bakar dadea da, akapela? E, Bihar bada zeure buruarekin, ez dakit, e, gehiago presente jartzen zaitu, e? Musikaka gian pixka, ez dakit, deskontzentratu ez, baina e, deigarria egiten zaizu musika, are ajo behar duzu, aldiz akapala kantatzen duzunean, zure hauts soilarekin kontatzen duzu, eta barnera edo iten dituzu gauza gehiagoa gian. Dutxan akapela da, edo urtanten musika melodia musikalaguntza ia da. Bueno, bai, poritxaga, ez dutxan, dutxazpian gantatzea hori. Euso Sabaldua mm, da, ezaguna da eta bai hori jendeak eksperimentatzen du, ez? Noski, zuko ere, ez Egingo zenun, eh? Noispait bai, e, musikari askori galdetzen zaienean ta zu nola hasi zinen Dani dutse azpian. Bai, ja. nola hasi zen kantuan? Bueno, nik es eh, duchas pian es nuke zango, baina nik zango eh, nuke bi erreferentzi bezala deuskadala. De Bata da etxea. Gu umeginenean gure etxetan, etxe goen telebistarik apena zigirratirik ere, eta orduan ze, zei txengen nuen ba, gu zei anai arrebako familia gea, eta neguko gaulu zetan, Euskal Herri iparraldean hori oso zabaldua zan, jendea ba, maien guruan gurasoekin anai arrebak guztiak, seme alabak guztiak, antxe kantari basatzen nuen. Bazegoen olako kantu bilduma bat, xaramela, deitzen zana, eta kantu guztiak banan-banan errepasatzen ginituen, kopla guztiak kantatuz. Hori bat, eta beste referentzia Elisa. Gara jartan Elisa ne biltzen ginen, jende asko giltzen zan, eta hango errepertorioa ere e, jabetuz joan ginen, poliki boliki, boliki enik, hori da, nire konservatorioa, hori da, batetik Elisa eta beste haitxea. E, Antoni, segura eragentuzela gauza bertxu xamarra esan diguzu, e, nik jasudan hau parietako bat, e, familian kantatzeko aukera izatea? Bai, hala da, nik e, familiaren hori itzapena hori detez, ba, familiarekin abestu, egin elkartu, oso ondo esan du ere bai pelok, gemengo giroare gurea alazan, Askotan elkartzeginan bakoitzen esaten da modun, bueno, garaietan eta gure etzekokiin, e, senideekin da ere bai, ba, abestea zan, ez, eta abestea gaina, bueno, batzuk zian justu tradizioko kantak eta gero beste alde batetik, pues, gazteagoak zirenak eta ere bai, pues, beste batzuk sekaskigun, tarte bai eak e, e, e Pantsua eta pelok eta besten zituztenak, eta xabeletek, eta, bueno, esto, esto kamairun eta hibilizantzianak, eta beste repertorio zabalago bat ere bai ez, baino tradizioko kantaiek bazian nola ere errepikatze horren ondorioz ba, gugan errotzen zian eh, kantak. E, Andoni Salamero laguntzarra hemen segure irratian peio gurekin beintzate lehenengo aldia bertaratzen zaiguna, peio, peio Andoni, ze peio torri zaigu? Horda peio? <laughs> peio, peio niretzat e, bueno, e, jo azteko zesango izuet, niretzat karo, ja lotu daukat Nere esate hildide sentimental kantu horren inguruan, pues da referente handi bat, ez? Eh, Pantxoarekin pues hor kantu kantu konposatu izan dituztenak, abestu izan dituztenak eta plazaratu dituztenak, ez? Baino gero per, e, pertsona bezala, en lelengoan ba pertsona bat hurbila, e, goxoa, xamurra, maitabera, familikoa dana, oso familikoa dana, E, lanean e, oso erraz malguki jokatzen duna, e, lan egiten uzten duna, eta gero garbi duena zer nahi duen, ez? Batez ere nik usten dut, bueno, e, irizpide daba sortu, baino baita ere sortzen utzi, eta gero e, nora bide badaukana, ez? norabide bide badauka, nora jobardun, eta garbi duna, pues, berak e, nola baita ere... El lideraren barruan, ba lider bat e, egokia, konpromiso sozialeko pertsona bat gaiak asko kezkatzen dutenak eta nikusten da gaiak direla azken finean gai horiek egunerokotasunean e, aritzen diren gai horiek gero gurean aritu izan garenean konposatze bide hortan, ba berak e, proposatu ditunak, zatik azken finean da kezkatzen gaituen gaiak dira eta nolabait ere, pues ni berarekin ere afinidade hori ikusten du da lakota er, errazasko kompartitu izan dutena Kaixo eta onge torri Itakara. Itzaren hau txekaitz eta iratikoiko etxea teklatxen baian? Ele der? Agaitz peio peio torri dela? Peio torri da Plazer bat ez, luxu bat, guretzako Peio aldamenean izatea? Andia, gu ere ba, andoni bezala peio eta pantxoarekin e, azitako agarelako eta hainbat kantu eder ikasi agarelako beraia ba, entzun dazta. Gaur ementxe, segure goiz pasa peio hospital, egun honen entzule. Aldatu Its been assez yak ta no tak el cartou Aire berri bat sortu Bakarren bat aliko da txanga baina pillo pillo pillo hospital pillo hospital eh, lotura hoeek betirako dira pillo pillo da pancho tapillo Bueno, Pantsua eta peio da bikotea eh? Pantsua eta peio, peio Pantsua bakoitzak nahi dugu duen bezala eh? Eta nuski Bikoteak berakitzak adierazten duen bezala Bi personatzozatua da eh? Noski e, Guri gertatzen zaiguna da Ba edo Sango nuke ba, txiki txikitik eh, elkar ezagutu genuen Amarrurte amaika urte genituela Eta gure ikasketak Elkarrikin bizi izan ditugu Eta hortxe, poliki, poliki, sortu zen gore artean. Bueno, familiaz, e, antzeko familia gara, ez? familia xumeak, euskal herriko familia xumeak, eta nik lehentxeago kontatu de dana bantxoak ere bizi izan du. Eta Ordun ba, jatorriz edo edo izatez edo gauza berak bizitzea emana izan zaigu. Hor Orduan hor dago ja e, batuketa bat edo, eh? batze bat. Baina, bueno, kero, ba, noski, bakoitza pertsona eh, individuala da. Eta bakoitza lauke bere ibilbide pertsonala, la, bere, bere trajektoria pertsonala Eta, noski, aztearekin, handitzearekin, ba, familiatu tueitzen da. Eta, bueno, eh, bakoitza bere martxadarama. Baina, badakit askorentzat. Bai, bantxoa eta peio, peio eta bantxoa, biko eta bezala identifikatu, identifikatuak gaudela. Eta <laughs> anekodota ere badut, egun batean, e, nire zemea zarrenak, inakirekin, mm -hmm. gertatu ginen, e, eta batek esan zion, hor gure artean zegoen lagun bati, hau, zera, e, inakira, inaki, peion semea, ta, inakiri buruz itzul izan, eta Peiota bantxuaren zenea. <risa> <risa> Ainbeste batzen dira, bi izenak, ba, azkenean, jendearen agian pertsona bakarretak ditzen da. Eh? Izan ere, berrogei urtezen badira, berrogei urteko, ibilbide publikoa, berrogei urtekoa, da hori denbora asko da. Eta entzuleon bai. gana, e, ala iritsi izan zarete ez da... E, panchata peglio peglio ta panchoi zenpean Bai bai bai hola eh? gertatu zaigu, ez? Hau etzen hasieratikan planifikatua. Gauzak bizi izan ditugu, ba, biziak berak, bizitzak berak eramaten zigun neurrian eta einean. Eta guri gertatu zaiguna da, ba aitzuzen garai hortan Bizitzea tokatu zaigu, garai hortan, egoera hortan, giro horretan, eta hortxe bete-betean murgildu gara, beste askorekin. Eh? Eta pizkunde kultural indartzu hortan eh? sartu gea, eta horren gainean nola baite surfatu ezala, eh? egin dugu guk urtetan, berroi urtetan. Baina peio da peio, peio hospital, ezpletan jaio zenura. Bai. Kaixotan <laughs> gitarritak era? Ez asko... In sa shorta cantous bella energia Oi in my den era Arnasa du jormuga Horma arrakalatuetan ies egiteko bideak aurkitzea du helburu Arnasak norant zegiten duen putz Ordago koska Isango bada azkena behar du izan. Atxa, asperenaren eten aldia, hauan arrapakari bat sartuko bagenu, eriotza irentxia urretik bizitzaren izerdiak lapurtuko lituzke eta orduan, denok hartuko genuke arnaz. Bizi gozez. Bizia baita, izan gabe, Los zurrungak esnatzen dizkiguna gauero. Arnasa eta atxa errepika ezen bihurtzen dituena. Hasie eta buka tarteko eten puntu guztiak korapillatuz. Oi enemaitia. Uopillo, wow, zer da arnasa? Arnasa Bai, arnaza, e, gukiparraldean atsa ere esaten dugu, ez? Arnasa eta azkenean, ba, bizia. Arnasa konturatu gabe, e, unero, hartzen dugu, zorionez. E? Eta horrek, e, nik bizitzarekin, biziarekin identifikatzen dut Arnasa... E... Arnaxi gabe, ezin da bizi, arnaxak asko laguntzen gaitu, batzuetan, e, une zailetan gogorretan ere, momentuak Arnasa hartzeko e, ongi horriak izaten dira, ez? Arnasa ba, hori, zaila daula eduki zehatz bat ematea, baina ezimestekoa, zangunuke, ezinbestekoa. Bizitza, bizia. Pei hori galdetu zer da Arnasa eta andonire begiak handi ondi jarriz ezkio, txiribita, txiribita, e, burua juntzaio egan bere esanaiaren e, bila. Andonire, zer da Arnasa? Eta gauza batek arritu nau, e, egun hauetan, pei etortzeko tortzeko azela jakin da, iru hitz hauen bueltan arituna nahiz pentsatzen Arnasa, Atxa, Bizia. E, zuk esan dezu peio, Arnasa iparraldean, Atxa. Baina guk atxa, azken atxa, esateko erabiltzen dugu. Ah. Ez e, une horoko mm -hmm. arna sartze hori. E, Andoni, zer da arna zer da atxa zuritzako? Beno nik usten detondo esan dola pelok. Azken finen bizia da, es? Dan bizia dana da hori dana dario, oh, es? Azken finen guztian dagoen ez da? Eta bera ez gea ezer? Eta askotan ez aize bufada horrek e, ase betetzen gaitu eta betetzen eta pisten, eta ez? Eten gabe kouste eta puste bat da, Eta bitxia da, euskerak dauzkan hitzak ere bai, atsegin, atsegina, egero hasiera atik, seguraski, atxak, ba ze, gu generion e, atxori, ba guztian ere egongo zen ezer izango zen, bestela nola suspertu eta nola piztu esaten dan bezela Bizia bera, ez? Eta gero, ba beste, karo, azbide ere bai izaten dugu, eta niretzate azken finean atxa dago guztian, arnasa dago guztian, eta gu etengabeko ateratze eta nolabait ere sartze bat da, ez? Eta HR atxe, ere bai, atxerrea da, atxa erreta dagoelako, Eta ikusten da present dagoela ez guztian, ez? Nikusten tetu lagur bildu duen modun peiloko zonde esan dula, bizia da. Bizia da azken finen danen dagona, present dagona, eta... Eta uragabe ez geha bizitazuk esan duzu azken atxare horre ematen dugu, ez? E, Norait ere azken agur bat bezala, baina agurrak ere daukan bere esanai bikoitzarekin. Agurra ere kaixo esaten dugu eta agur esaten dugu, ba, ari jo ez, ja. Esaten dan bezala, es. Baina, hor dago, ziklikokit, denbora guztian, es, eh, arnasa, atxa. Arnasa, atxa, bizia, orain txet, bete-beten eskuartean eh, peio dezun proiektua, duzuen proiektua, eh, nola sortzen da? Berriki, urte-terdi, bi urte azken eh, gara itxu honetan, eh, zer da eskuartean duzuen horren jatorria, zein da, zer zen orain momentua, e... Eh, arnasari begia jotzeko, atxarekin jolasean aritzeko, biziari omen egiteko. Bai, hau laburtetako lana izan da. <gülüyor> Esteko denbora oso ordan pasa, ez? Baina <gülüyor> ainbat aldiz elkartu eta bueno, biko de eh, bueno, Nick nere burua eta Pantxoak ere bere aldetik. Estakite, eh, Ja, beste gauza batzuetarako gai edo senditu nuen, ez? Eta banituen nola gai batzuk nola bait tratatu nahian edo eguneroko bizitzak, eh? ematen dizkigun hainbat aukera, ez? Eta horiek, eta eh, goratzen naiz, badibide bat emateko, lehenengo, oantxe esan dizu, agurra, eta eh, lehenengo Kantua landu genuena edo testoa landu genuena izan adi. Xibelutarrek dute esaldi hori niretzat oso ederra, ez? Norbaitetaz despeditzen dienean ez diote esaten agur edo hurrengo arte edo ez ez izan adi. Izan adi. Azkenean ba, joa aizena bihurtzen. Etanonik eh? honekin egin zuen herripika hau izan adi, izar argi bat bezala. Izatean iratzarriz gire izanaren itzala. Osu edera da, izan adi, izan zaite, izan zaitez, eh? izan adi. Hori siberotarrek, gero ba, ez bakarrik siberotarrek guen, gehi ematen erabiltzen da hori. Hora, horako bizitzak, eguneroko bizitzak, e, bizitzera ematen dizkigut hainbat e, egoera, eta xume, askutan. Eh? Irri bat beako bat, begirada bat, keinuak, eh? keinuen oztadarra dago bestekantaba. Eta ara, hori zen pixka bat nire nire gogoa, ez? Mundu hortara jotzea, eh? egunero bizi guen gauzak, hola, molde xinplean, molde xinplean eta poetikoan andonik eh, egiten dakien bezala, ez? E, orduan ba, nik pixka bat gaiak edo temak ekartzen ituen, gero andonik esaten zidan, baina honekin nahi haidezu, Honekin eh? bai. zer esan eh? ahidezu, emetan zuna, baina honekin zer. Tardun hori bat ikertzen eta barrenatzen joaten ginen, eta azkenean andunik forma ematen dio gauzeri. Berak itzekin jolasteko, jokatzeko daukan gaitasun zoragarri horrekin. Mamira idisteko garantzitsua da elkarlan horretan... Elkarri aska, aska, aska, aska diotene lagunak izatea, mamiraino iristeko. Ah, bai, bai, hori bai, dudik gabe. Azalean eh? ez gelditzeko. Azalean ez gelditzeko, eta elkarrizketa eskita hortan, beti urrunago, barnago, joatera deituaz ira. Eh? Hori andonirekin niko ondo senditzen dut eta bizitzen dut. Eh? Eta agian zuk hastiera <laughs> batean pentsatu, ez zen Eh? Ateratzen zaizu, hola xe, elkartizketa, turkak eta hortan barneratuz eta gauzak landuz. Bai. Mm -hmm. La aritu gara proiektua lanzen, ez une oro horretan, baina tarteka maiz eh, elkartuz, mm -hmm. eh, interesatzei lanketa hori nola egiten dene eh, jakitea, biok, beste eh, beste norbaitekin ere elkartzen zaretenean, eh, zein izaten denean? Eh, lan Dinamika, noladekoak diren elkartze horiek zein izan zen noren atea, jozuena elkarra ezagutzen duzue orain dela la urtetik eta atzeragotik elkarren berri bazen duten nor jotzen du noren atea eta zer proposatzeko. Ba, egia esan gero handoik esango du bere ikuspontua. gu elkar ezagutzen dugu lehenagotikan. Zumnmarregan gobratzen aiz ditu zigutela ango festetako programa baterako, Bikotea, eh deitu zuten eta hantzi ezagutu ginen eh, eta orduan ba lehen harremana izan zen handonik bere olerki liburua ba eskaini zidan eta idazkera hori ba zoragarria aurkitu noa eh. zoragarri egin zi zaidan eta andikan ba hola eh, denbora gutxira edo pixka bat harremana sortzen eta joan ginen egun batean olerki gozoki bat ere bidali omen tizun hori kontatu digu cochean <laughs> Bakezalenak ere. Bai, bai. <laughs> bai. bikotean ere kantatu izan izandugu Bakezalenak ere. Gerra baten sama bere baitan bizirik darama, ez? Bake gaia gero eztaki da aipatuko da, baina ara, hm Bakezalenak ere gerra baten sama bere baitan bizirik darama. Eta ara, horrezko harremana sortu zen eta eta eta e, dirau eta eta azten doa eta Andorik berea esango du. Bai, nik egia esan, eh, arpeio horrena izan zan, bueno, lehenengo jakimina, zati karo, e, zuki ikusi dituzu beti, bueno, ba, kantatzen, holtzan egon dira, eh, baina nik usten dut hori hori dutela biek eh, azesibilidade hori ez, eh, batez ere gerturatze hori, ze boso urbilak izan dira, alde hortatik, hurbiltzeko jo uki du, Eta nik esan beharra daukat eh, adibidez e, bidei e, bidaliniela bai liburua eta gero Pellok ba ateori ireki zidan pixka bat ba bueno ikusiz e, akordatzen naiz e, bakezalenak ere bere baitan bizi du bere gerra hori olerki txiki hori bidalini enean ba Pellok esantzia joha iba ne gustoz zate hori ba, e, ba hori ba, e, e, jola soy is jolas hoiek es piska bat es Eta hortik sortu zen, ba pixka bat, e, bueno, kantu bat, eta ber e, bakearen ingurukoa, eta hori bai, eta hor ere bai, ba, bueno, berriz ere, keinu hori pues, sortu ez, sorrezazu, eta eta bide eman, ez? Eta, ba, pelok enigori eskartzen diote gehien bat, ba, bide hori eman izana, norabait ere, ber hori sortu edo ekoizteko, ez? Eta gero... Ba, ja sortu ondoren ondorenetare bai, ba, pelok ondo esan duen betzela, ja, e, gerora, beste gai batzuk tratatzeko naia, edo irrika zuen, batez ere, bueno, askotan gertatu izan dana, ez e, gai, a, e, bueno, hori erikusten da, kuadroetan da beste hainbate tokitan, ez. momentu bat iristen da, non, mm, abesten dituzun gauzak, edo ikusten dian gaiaketare bai, pues, ja, ikusten dituzu, Garai horretan ez dutela zentzurik edo nola ere beste gait batzuk nahi dituzula ukitues. Eta, eta pelok ere ba hori ere bai naizun. Naizun pixka bat berak bizi zuen egoerari jarraiki unean unekoa lantzea. Eta unean unekoak zegozkion Gai hoiek zian, hain zuzen, e, gero diskane agertu izan direnak, es? ondo esan duen bezala, e, metasuna, e, izan adibat, e, gero e, baitare atxarena, e, bueno, e, sortzen, kantua adibidez, ba, kantuen kulunkan, es? Danak dira gaiak oso... Ukitzen dian, ezken fine, lehenago esaten zen bezala, ez? Ba, esaten zen, ba, poesia soziala, eta ematezun identifikatu hartzara ezaugarri jakimatu. Bo, bo, soziala da, egunero gertatzen dana, gure egunero kotasunean gertatzen dana. Gusta eta hortan e, peio kere eman dezakela horren inguruko. Zera, ez? Imagina dezakegu, diskoaren oinarrian, proiektuaren oinarrian beraz, solasaldi luze, luze, luzeak daudela? Bueno, bai. Tzola eh, zaldi, bai, bai, ez da bai da, egitzi bai, bai, bai, truke. Bai, bai. Eta adibide bat emateko, emetasuna. Emetasuna, esan dugu. Ara bat ez? Emetasuna, aizu, emetasuna. Nik hori, aspalditikan burua nuen, eta emetasuna nola tratatu. Molde, umoristikoan egin leike, gogoan dut, i, zera, frantziako telebistako aurketsle batek esaten zuena, ez? E, berak esaten zuen, niretzat, Jainkoaren, existentziaren frogari garbiena da emakumearen edertasuna. Bai, eh? eta, bueno, hortik abiatuz, eh? eta behar da nik gogoan daukatana da, kantu honek eman zigula lan gehiena. Emakume baten iritzia ere, hartzera joan nintzen, eh? Eta bere oartxoak eta eintzizkidan eta haudenak kontutan hartuz eta honek ebat zigun lan gehiena. Azkenean, andoniri gogoratu zitzaion gauzago egitea. Zergatik ez dugu egingo dena galdera moduan. Galdera moduan. Ta kanta osoa hori da, zer da emetasuna. Zer da emetasuna. Nun dago haren kantu leuna. Eta amaieran dago baiestapen bat. Baiestapena. Haki azkenean hainbeste galdera eta azkenean emetasuna zer da Jakin ez dakit Bilari nabil aldeitzen itzen Jakin minorrek jartzen hau beti xendra arrotzen abian Urraskanoa ez dakit nora duda ainitzen erdian eta hau egiak noiz besarkatuko zai helduko saidan aldia <gurr> Andoni, peiok kantatu ikaragarriandoi jendu baina errezitatu ere, bai? Osundu, osundu, bai, bai, bai, bai, bai Baita, patxara hartu, etena eta oso oso, bai Entzungo bai, bai. dugu emetazuna? Bai. E, baten batek esan ezak, ah, galderak egitea erreixa da bai. Erantzuna, bilatu behar bai. Beste batzuk esaten dute, galdera onak egitea, dela? Bai. zaia bai. erantzuna onak aurkitzeko galdera onak bai, egitea, bai, bai, bai, bai. gmais ezhuri ta ko hastimustiaren dician gaondorean ekihispiek eskainitako hihintzan adar tanta ies abaldutako ale berriene maiitza lurroren Goratutako eskaitzan Begininien kantu isilek daritenu da berri hon Sendimenduek urratutako bihotzaren luberrian Aurraren irriz goratzen den pozaren oihuberrian Elkar ulertzen dutem bishoen odeyer sora da Egozoan, irauten duten Ispiritu asketan M.M.K. eskaintzen diren Atzo bete asetan Biot zilorrak gail dituz dalden Itzkemen txuh ezetan. Fereka ez diz Laztan xamurlu zehetan Tesi ogrinak berpizten duen Begiradaren zirraran Amodiak bide egila Maitalehen besarkadan Gogoak ezti argitzen duen Aurpegiaren izlalan Zautuz ausart, agertutako kuraian Berdin tasuran, aldarrik atuz, bateratu aden daian Eskubidea, bermatzeko den, ezinbestzeko ez baian ez ba Bildu zabalduz, loratu nahi den, gizat baian ba Tjakin ez takit bilarin abil galdei Jakin ashtarian Tjakin minorek jar tzen nahu beti txendrarotzen ahabian Urra shkanoa ez takit nora dudaini Egiak noiz besharka Jo aurún musika maite dedugunontzat, eh, gozamena da, baina hitzarekin maite minduta gaudenontzat bai, bai. ikaragarria da 5 minutuko bai. kantua bete bete betea da, hitzak betea du. Musikak eta melodiak ere bai baina hitzak ikaragarri e, jazten du. Bai. ikaragarri esana dago mm. kantu osoan zehar. Bai. Atsegin handia ematen ditori entzuteak, eh? Eta bai Ni gustatu dela, ez. Hitzak eta gero eztuko oraindik aipatu baina Michel Dukoren lana ere aipatzekoa da, eh? Hor jarri dituen musikak, doinuak, baina egia da, hitzekin hemen asko asko esaten da. Eta, bueno, ba postea naiz, eh, hori entzuteagatik. Uztarketa lan hori, e, nola egiten dezue taldean, hausnarketa ausnarketa hoietatik ideiak mai gaineratzen ditu peiok, eh, horietatik, elkarlan hoietatik, elkarlanoietatik hitza e, esanaide nura gaineratzen dezue, gero dator olerkia, gero dator musika, musika ematen dio zuan doniri, musikare egokitzen daitza, musika egokitzen zaio hitzari, zein, zein da prozesua? Bai, Edozta bat eta bakarra, kaso? Bai, ez. Hori da, eh? hor, bontxe esan dut, azpi marratu beharra dago Michel Dukoren lana. Michel Duk ba, ezaguna duzue, zue gemene igualdean aspalditik, eta bueno, Michel duko izan da guretzat ezat, gure bikotearen ibilbidean laguntzailean handia gure diska askotan, berak moldaketak egin izan ditu, ta nik esango nuke, Michelek, ni pertsonalki oso ondo ezagutzen nauela. Berak badaki, nik ez detala, lehena osadetan bezala, kontservatoriorik egin, baina nire almena oso ondo neurtzen du, oso ondo ezagutzen du. Eta Michelek daukan gaitasuna hori da, ez bestearen zerbitzura jarri. E, berak esaten du, mm, biziaren gandik hartu duela doain bat musikarako, eta bere asola bakarra, bere kezka bakarra da, doain hori besteren zerbitzura jartzea, profesionalki ere hori egin egintzuen. Eh? E, gazte elbarritu edo, bueno, eh? Eta nerekin hori e, e, oso ondo erabiltzen du, ze nahi e, berak beti gorantz eramaten hau. Badaki zertarako gain nazen eta batez ere zertarako ez nahi zen. Eta hortik abiatuz, ba, nire bete-betea ematera deitzen hau, ez? Hori da, Michel. Hori da, Michel. Eta uztarketa eta hortatik eh, sortu dira, abesti hauek. eta Zok esan dezuna, hitzak eh, entzun behar dira, hartu behar dira. Agian lehen entzun ez dira horren beste barneeratzen. Gauza bat entzuten duzu eta beste bat artean pasatu zaizu. Baina, bueno, eh, behar bada, patxaraz, entzuteko kantua dira, behin da berriz edo, eh, ba, eh bakoitzari doakion eh, neurrian edo behinean. Eka itz, kantu ederako iek dira? Benita berriz entzun nahi bai, baina benetaberriz entzun behar direnak? Neri gehien gustatzen zaizkidanak, bai, e, niri lehen entzun aldian ikaragarri gustatu zaitz kantua. Ikaragarri eta hitz bakoitza astatu dut, gozokiri gozoena izango alitz bezala. Baina balakit, bigarren, iruaren, laugarren da enegarren entzunaldian, are gehiago gustatuko zaidala, ba, peiok esan duen bezala, lehenengoan ies egin didan hori ere harrapatuko dudalako. E, izugarrik gustatu zaid, Andoni. Uztark, Andoni ik ze gaitasu duen, ondo badak iguguk, ezen bat esaten duen, itzarekin, baino iruitu zait oso oso kantu ederra. Bai itz ez, eta bai melodialdetik oso oso ondo uztartuta dagoena, eta emetasunari egiten zaio, ba, bueno, alegoria eder batez. E, nola, nolakoa da irakusti hori, e, andoni pehiu hau da, e, andonik sortzen du itza, e, eta badoa, bere olerkia besapean hartuta itxasura, Errezitatzen diozu peiori belarrira, ez bidaltzen diozu, bakardadean irakurtzen du, e, nolakoa da lana erakuste hori? Bai olerkia egina dagoenean eta bai kantua egine da goenean, e, pentsatzen delako peiokere gero irrika izaten duela, e, andoniri, eta gero itzen godu, gainerako idazle parte hartzaiei, ba sortutako azken kantua erakusteko irrika izaten dela, e, andonik, zuk nola erakusten dizkio zure lanak, peiori? Bueno, lehenik eta behin, pelok ematen dit referentzi zuzena, ematen dit e, zertzela da, zi, esaten dan bezala, berak marraztu nahi duen horren inguruko osagai guztik. Eta egia esan, e, berak e, asko laguntzen ditorre, hori e, egiten duenean, ez. Nikusten dut asko zere, edo nork e, sortze jardunean, pues, ematen mazaizkio nahi ainako e, osagaiak, erresago egiten dela ez da. Eta, bueno, ba, asko laguntzen ditortan, ez? Eta, ordun, aztenez lehenengo e, olerki hori idazten, eta momentu hori idatzi orduko ezardu danean berari gortzen diot. No, aitere, postaz, ez? Eta, e... Berak e, ikusten du, pues, e, alde hortatik bete beten asmatzen dudan ala gauzak eh obetze alderako urtxak non eman daitezken, ez? Baino ez bortxas eh ez, ez, no aitere pues hortan eh ausa konduo genu, au pizkat orain txoin, eh hone bere tartea. Horrenik Ta asko eskartzen dez, ni berez naiz Artu ditako naiz, baino baino pellok dauka gausa bat oso ona eta da e, behatzen uzten du eta behatzen usten du nortan gauzako beto ateatzen die egia san e, behatzen utzi bar da eta piskat utzibartzaio kantuak bere berari da, dario hori atea desan ez Eta gero ba, egia esan, pues beak esan du, peil, peilok esan du, ta hor beste sortzaile badago, nobait ere erraz gaia dauka sekulako errestasuna, eh dauka hartu eta eta kantu horri bere esentzia ateratzeko, ez? Eta gero jakina, gero esan beharra dago bera bezala, pues, gero itzen godu gu, baino polekin eta lankidetza horietare bai, hor eh, daukagu ba, piano jolea, beste esaten da bezala, sentibera handiko pertsona bat, apaltasun ahondiz eh, zein dakoa, eta eh, nik usten dut, eh, amaieran, gertatzen dan eh, maitza, izaten da, pues, eh, bizkat, danok eh, denon arten sortu den hori, eh eta piska bat dano kusantzea, ez? Eta gero ja jo ikusten dezuenen baia ja, bakoitzak eh bezala, bezela interpretatu behardunak ere horria ahotsa jartzen. gehi beste instrumentuak eta sortzen dan guztia, ba izu, ni zer esango dizu? Ni Erabat, harritu arri, tageatzen naiz. Zur eta lur, zatik ikusten detena da, pues hindu ibilbide bat eta biziak ematen dion forma bat da, ez danok daukagun bizi horri jarraiki eta bakoitza daukan talentuari jarraiki, ba, bate egite bat. Eta hori niretza benetan mirari bada. Mirari bada, biziarena, eta nik dut orda gora edartasuna. Eta aparte, gauza bat esan nahi dut eta gehitu nahi dut, ba, ze jende apala, Ze jende apala, eta nik usten dut horrek e, edertzen dola dana, ez? Apaltasun horrek azken fineen erakustarazten digula, pues, bueno, ba, emaitza bat dagoela hor, danok e, gozatu beharrekoa, eta barrua osatuko digun ez zerdalako, ez? Orduan, bat, zesango deu? Bihotzak sortu duena, ba, bihotzez eskenia, eta gainera, ez dakit, e, bihotza beste bihotz bat eskaintzekoa, ez? Diskoko kantu askotako letrak egin ditu andonik, mm. e, pare bat kantutako melodia egiten edo proposatzen edo ere ausartu da. Bai, bai. Zenota jartzen dide zupe jo? Nola, barbat? Zenota, nota, zenota jartzen dide zu musikari gisa. Olerkari gisa gukikara <gülpura> gari jartzen diogu guguna. Bai, bai, bai. <gülpura> <gülpura> bai, bai, bai. <gülpura> <gülpura> bai, bai. Bi kantuetan bere doinua... E... Salbatu dugu Michelek ere pizkal berk modatu duena, han edo hemenka, baina... Eta nola egiten zenbazuen ganajun eta lara, lara, lara, kantatu da nola? Ah, ja, itxekin, itxekin, ez ez, ez, ez, ez, Gaitasuna da, oka, eh, melodia keredo nioak sortzeko, eh? Hori biharba da, gehiago aztertu erku genuke gerora, eh? Baina uste dut, eh, ze, oso erriko eta... Erri giroko doinuak direla Errez belarrian saltzen dianak eh, Kantuen kurunkan edo eh, bai oso, Emanaren degaldia ere de eh, bai, bai. Itxaro borda eh, Jose Arregi, Martina bai, Larroke eh, Hauek ere parte hartu dute Beste idazle Kuadrilla bai, ederra bai, Itxaro borda ere eh, bai Gertukoak dituz Bai, jose esan duzu, eh? nik jose harriki ez espaldi ezagutzen du dela. E, eta bai, bere itzaldi askotan egon naiz, eta bai, bere... Nola esan, bere proposamena asko, asko gustatzen zait, eta ere bandunik izan denuna kizon e, oso apala da. E, eskaintzak egiten ditu, e, berak ez du esatenik, nik, nik, nik daukategia. Berak bere ibilbidea darama, hortaz parte ematen du, hartu nahi duenak hartzen du, beste batzuk ez, edo ez sortzen du, eta barrez. Eta joshiri ba eskatu nion hori, ez? biziari aleluia bat, biziari aleluia bat. Eta esan zidan ba? Ba, begira, ni holako lanetan ez nago, bateret rebatu, eta nizengo izo ba. Ba, zuk hoxee begira, zuk idatzi. Eta eh? gero andonirekin, horraztatu ingo deguta. Ah, bueno, horrela bai, horrela <risa> Eta, testo bat, bializidan. Eta, zehaztapen unekin, eh, unekin eh, imaila bializidan eanta, lotxaz, eh, lotxaz. Lotzaz, eta begiratzen testo da, bai ez zora garria da, eh? zora garria, ja, ja. eh? bizia, aleluia, bizitzari ba, gora zarre bat, eh? gora zarrea. Eta gero, hor ba, e, dago ere, Martin Lagok, bai, inxuberotar handele gazte bat, eh? Eta hor bizka batan iparraldean daukagun, nola esango nuke, ba arazotxo bat gure gotsailarekin eta horren inguruko ozea bada, ez? Eh gai bat, tema bat. Eta hor ere Michelek jarri ziondoinua oso herrikoia ja, eta beharra da e, bikotearen bizka bat eh e, doinu bat edo bueno, eta gero hor dago ere itsaroborda, itsarobordak ere, itsarobordarik eskatu ni ante ezto bat. Xabierlete diegola, kenio batek inez gainera. Xabierletek, ez dakit zuekogoratuko zaretek, aztegia zeate. Xabierletek egin zitun, ez dakit horrein dura berroi bat urte bertso batzuk, teologia, ideologia. Bai, gogoan dituzue, bai. Garai hartako, hola, aktualitatean zion gaibat aipatuz, egin eh, bat apaisa ikutzi zuten ordena eta barreta molde, Xabirrek zeukan umorearekin molde humoristiko tratatu zuen gai hau ez, irudi bibliko batetik abiatu eta gogoratzen naiz kantatzen zituenean esaten zuen Xabirre beira. Guri umetan, erakatsi ziguten adanek eta ebak paradisua galdu zutela. Baina erakatsi etziguteena da paradisutik kanporatua izan zenean Adan Bilbora etorri zala, Gaueko trena hartuta. Osondi mitatzen ez du, eh? Ia, <risa> <risa> <risa> ia, ikusten ari, nes? <risa> eta hor, altos horno zen pio izartu zen, kontratu afirmatuta, eta puliki-puliki, lankideek eta doktrina berri bati, idekizuten izu, idek eta azkenean, marxismora konbertitu zena da. Eta eta bueno, sortu zen teologia ekologia. Eta orde sortu zen irudi ala, nelea sea, esquema hori erabili nahi nuen, esquema berdina, irudi bibliko batetik abilatu eta gaurko e, gai serio batin noski, eh, lotu. Eta hortik atera da teologia ekologia, itxarordar eken landugu noena eta horra aipatzen dira, aipatzen da batez ere, bueno, Frances, gaurko, eta zendo, laudatozi bere enziklikaf famatua eta ere iparraldeko militante bat, hemen ez dakit ezaguna du zuen mm -hmm. deitzen etxe berri da, bere mm -hmm. abizena, eta hortik txetx goitizena bezala aterala. Eta hau uh, oso ezaguna da, iparraldean, eta frantzio oso bane bai, eh? alter mondialista bezala, eta abertzale bezala. Eta bakegileak luson izan zen desarmatze horren eh, tarteko bat izan zen, eh, eta urtzark uztarketa bat egiten da hor. Eh, eta bueno, o hori erabiliz, ez? Itzarordaren numeroiarekin ebai. Itzarordaren hitzak bai. Xabirlete gogoan. Ahantzi jaunak Puskatu zuen Moldeea Aire asutan Ifernulatza Erretxatu eta Oldeea Ne horkez Jakin nola Sakatu Alor jezean Goldeea Asi izenean Gaztigu gisa Mendekuzko uholdean. Urrutu zirela poloak eta Mendiko hor magaziak, Mazterra koro jantuzituen Izuaren garra hasiak. Txendeak elkarrilka gogotik Ziren jadanik hasiak Baina batzuek maite zihituzten Ur hitxetana hasiak Orduan ahon batez guztiek Egin zuten da iberoa Jain koan unhaizt ez gaitzak utzi Ez izan horren eroa Burua makur hausnar zebilen Noe jaunen bezeroa Ez baldin bada ez erro homratzen Galdu kodugu Zianari zena bereak hurbihiltzen Aztuak eta ardiman esak itxasugainean behiltzen Euriagatik hotziegian, etzen baterek ikiltzen Ikara hotza behatza artean Bizai orria habi bidea zabaltzen zera gorrena kere euler du Gustekabean esperantzarik etzen lurrean bali askorri batez nabarik Frantzisko zuen txetxek eskutik Ederra zen kat isi ima alda jendehak Baina ez aldatu klima Frantzisko zuen txetxek eskutik Ederra zen kat isi ima alda jendehak Naina ez aldatu klima Pei, hola, nahi patu dezu, gero itzen gode gu bakeaz. Bai. Horre, bada izenburutako bat, nahi bat bi puntu, iru puntueten eta e, bakez, bai. nahi bat bakez. Zer dago, ez zer esaten ezten edo esaten den iru puntu hoietan? Ba, Zer dauka pilok, kontatzeko. Bakoitzak emango diozkio hiru pontu hoei berari doazkion edo doakion dukuki, ez? Nahidan guztia azkenean, naio bat eh? nahidan guztia, Bakoitzak bakoitzak eramal eh, bere berari egoki zaion, berari atsegin zaion ibilbidea eta nahi den guztia, ez, bestearen errespetuosoz? Eh? Baina gauza bat, eh, bakez, eh, bakez. Nahi den guztia, eh, baina nahi, nahi bat baldin ba, balego, hori ba, guztia ba, bakez bizitzea. Eh. Nik horrela ikusten ditut, irupontu horiek. Bakoitzak emango dizkio, emango eh, dio nahi duen edukia, baina oso zabala da, ez irupontu dira, eta azken egin ba... <laughs> Dara esaten dute edo edo, edo mami betea bakoitzak emango dio, eduki betea emango dio, baina bakez, bakez. Betor pakea. Bai, betor pakea. Ara, haure, ba, oso onkigarria izan da, abestionen nolasan, ibilbidea, lagun batek deskorriaraz izizkidan bertsua eta gero, basurkoren familiari gertat, gerturatu nintzen. Haur ere, noski, etorkinen arazoa, arazo bizi-bizia dugu gore artean. Eta herri bat baldin badago, bera historian, eh, eh, horrekin zerikusia duena gara Euskaldunak, ez? Hainbeste, Euskaldun, eh, joan zen, eta egoaldetik, iparraldetik, Ameriketara, ego Ameriketara, munduko laue el, igaletara, lau ordun ba guk gai hori, ba, uste dut, eh, bietan pentsatuz tratatu behar behardugula eta hori izan pizka bate helburua, ez? Hemen aipatzen da baixurkork bizi izant zuen garaia, ez? 36eko gerra, ies egin beharra urruñara etorri zen, hor egin zioten ongietorria berari, bere familiari eta hori guztia hor dago. Eta uztartuz uztartuz gaurkoarekin noski Eta kantaldietan, bideo batzuk ere arabiltzen ditugu, eta biga joiek guztartuz e, e, joaten gara. Ez? Beraz, basurkoren familiari gerturatu nintzen, bere biloba, bere birbiloak, eta ezagutu nituen, eta oso onkituak gelditu ziran eta ara, egualdeko eta iparraldeko arteko, zera, e, Esperientzia hori bizipen hori jende batek bizi izan duena. guk ezautu ditugu iparraldean iko oszaba bat eta gehiago dauzkat errefusiatuak detzen ginituena, gogeita haaseian etorritziak nire izeba batekin ezkonduuza familiatu zen eta partenek baditzugu horrelako bizipenak eta eta ba, importanta da hori ere gogoratzea eta gainera gaia gaurkoa da bete betean etorkinena. Mm -hmm. Disko osatzen da? Eta gero publikora gerturatze bat dator aurkezte bat dator, Aipatu duzu emanaldietan irudiak erabiltzen ditugu, nola sortzen da emanaldi hori nola sortu nahi da nola iritsi nahi da publikoarengana e, andonik zeku du aurkezpen horietan e, laister hiruñaan zalete, Iruñaan bertan gaudenok sorteeko gara, E, zuen ganatzeko aukera degulako, zer alko du adibidez iruñara, erroldoien e, patiora inguratzen e, denak? Bueno, gu, zaiatzen e, gera, ez dakit, gertutasun hori, e, jendearekin bizitzen, dik hori daukat nerezean, gertutasun hori, Eta noski, olako iruñako aretoa, eta bueno, bere baldintzak behar ditu noski honek, giro bat eta baina, gertutasun hori. Eta jende askok kantabatekin edo besteakin bere burua ere askotan identifikatu egiten du. Nikko zen ditut, persoana batzuk, eh? e, negarrek iten, nabesti batean edo bestean, eh? edo kantaldi eta gero itxegitera etorri, eta bai, orako bere egoera, eta barrez, eh? komentatzera. Ba, gertutasun hori, urrubiltasun hori sortu, eta hortatik elkar hazi. Eh? Kantaldi denboran, nik oso ondo zen dut, jendeak hartzen duena, eh? hartzen duenean, oso ondo zen da. Eh? Eta, Zuri ere deitzen zaitu gehiago ematera eta turkuak eta hortan eh, bizitzen ditut nik gaurko kantaldia. Orduan handuik handunik, ba, handunik ba bere ekarpenan noski, letraz eta horieta aparte parte ba, estrenatuko dugu eh? e, Bueno, saiiotan eta egindugu baina irunean, aber publikoan eh? e, nola gertatzen dien gauzak ez, hitza, kantua, musika, lotuz eta oso ondo neurtua daude eta uste dut aurkezpen hauek e, prosa poetikoan e, kantuari ere ba beste idekidura bat, eta jendea nolabait prestatu ezela ingo duela kantuaren entzuteko. Bai, nik ikusten detena da eskenfinen, ba, bueno, eskaintzea koan e, koazena pixka bat da e, oren arte ez dakit Olako asko egin den, zetik e, nekri batean bada biskate berria. Ze badakigu, e, beak adibidez peilok badauka doai hori, badauka adibidez e, abestiak eta aurkezteko dauka beak manera gozo bat, eta esti bat, eta xamur bat e, jendearen ganatzeko ez da. Gertatzea nahi itugiñanen mintzatzen honen ingurune tare bai, pa, pixka bat ikusten gainduen, e, eh beste eskema berri bat sortzea eta eskema berri hortania posible den, pues hitzak e, berez e, sortzen duen musika eta dantza ere bai. Batzutan kokatuz, baino ez kokatuz esaten da modun, bueno, orain entzuteragoaz oiko oikerian sartu baino, ba e, edertzea baita ere eh jendearen jendea espazio horretan barruan sartuta dagoenez eh batez ere emozionalki ere bai guasen sortzea beste gauza bat nolabait eh kokatzea jende hori dagokion eh ere bai eta e, kantuari ematea bere arnasa ba gero nolabait ere musikariak berak e, bueno, kantu hieketare bai ja besteko eta jotzeko, ez? Ta ikusten dute hemen e, bueno, e, proposamena e, ondo egituratuta dagola eta baita ere esaten dan bezela arnasori bai mantentzen dala, ez? Pakoitza e, esaten dute kantuetatik ba, dago etena eten bat, satirlena goigal bat xaloen osten ja beste kantabate bazenekin hasi bertsala, baina hemen beste zustekoa da eta ustekoa da, hain zuzen, ba, bueno, oain ze esango digute, eta oain esango digute, kokatuko gaituzte, gero nola ere utzi duena e, olerkariak, hartzen du kantariak, hartzen du musikariak, eta beraiek goratzen dute berriro. Beraiek sortzen dute beste arnaz bat, eta guk e, noaite jendearen etenekin gertatzen denen, beste eten bat hartuz, Olarkaria eta horrela, ez? Etan ikusten dut horrek ematen diola beste ikuskera bat baita ere emanaldiari berari, ez? Iruñanpe jo entzunai dugu, baina goierriko herrietan ere, bai? Goierriko kultur kudeatza iaiz zesango, Diego? <risa> ba nahi dutenean daitzeko. <risa> <risa> ez eh? <risa> pirela da mutuko. <risa> bueno, oi, gero zango, da. <risa> Baina... Herriak gozatuko bai, bai, duela. Bai, bai, bai, bai. Ja, harremanetan gehaibarraan eta ablako... Eh? Bai, bai. Bai. bai, bai. Usted dut hau behar bada jendeako indikan deskubritu gabea daukala, ez? Behar bada nik nire partetik ere ez det eh, promozio lana eh? behar den moldean egin, baina, bueno, eh, bai, egiala ere jendearentzat ni bikote kide edo, bikotean ezagutu nau, eta hau, ziaro, bai, beste molde bateko esango nuke bat erreporttorioa ba da nik ez inz ere ukatzen bikotean egindetana Baina hau gauza pertsonona laagoa bezala da, eta hau beharba behar da be ze denbora jabetzeko eta eta deskubritzeko. hitz eh? bat esan genezake Paul aipatu dugu Paul Smed musikaria pianolaria Paul Flanderriatarra da, Flanderriatarra da eta eh, ezautu genuen hirugita hamabostean, Bentsa, hirarudit eh, amabostean han, sortu zuten iparraldeko ikastolak laguntzeko elkarte bat. Flik, deitzen zuten, Flandriatik ikastolentzat. Flik, kuritza frantzesez ere bestez, esan nahi badu polizia da, Flik. <susur> bueno, eta urtero, antolatzen zuten kantaldi bat han, antuerpen hanbereseko unibertsidadean. 2000 bat ikusletorzen ziren. Eh. Eta, E, ...dirua biltzen zuten iparraldeko ikastolak laguntzeko. Garai hartan dirua zan, eh? Egun mila franko gaurkoa maoz mila euro, eh? Garai hartan. Eta urtero kantalia kantolatzen ibilizian urtetan. Eta Paul orain donostian bizi da. Mazte donostiarra donostia radu, Eta euskera oso ongi ikasi du. Bera, ez da musikari profesionala esango nuke... Baina mundu klasikotik dator, Flanderian daukate e, kultur musikal oso aberata eta sakona. ez eta berak hiru lau ordu pasatzen ditu egunean klasikoa jotzen pianoa. Eta beraz hort ziren bi mundu ez, bat Michellduko folk munduko musikak eta bestea ba, klasikoa, pol, eta bien arteko topaketa izan da oso berezia. E, ez zuten hasiera batean Elkar Ruertzen Eta hemen ere, ibilbide bat egin izan behar da. Eta azkenean, bi eskolak nola bait batu egindira eta biserek berak dioba. ba. Uste gabeko moldaketak ateratzen dira, ez? Bat eta bat baino gehiago dira bain. Ara. Eh? Eh? Bi baino gehiago. Ba. Emaitza da. Bai, ba, hori da. Ordu, hori guztia da, ez? E, gure historiatsoa, ez? Bakoitzak bere ekarpena egin eta bere... Eta uste dut, ba, nik behintzat oso ondo bizi dut gauza, eta ea ba, eh? hori piskabat publikoaren gana eramate daukagun, hori da. E, peio normalen elkartzketetan, asigiratik bukera erajotin gara, gaur bueltaka, hau da, nahiko nuke piskatzun bai. peioaren aurtzarora, hau da, zein izan diren, zure musikei bilbidean, zure referenteak, e, ez dakit xabirleite izan den, aipatu dugu... Bai. E, Zergatik? E, baina eipatu diguzu familia, eliza, baina zergatik egiten du apustu e, kantamundurako peiok, zer egiten dio bultza nortzen ituenzuk zuk e, entzun Bai, nik eh, kantatzen publikoan, kantatzen, kantatzen hasi ginen garaian ez dukamairuko kantariak ziren. Eh? Orduan txe, hasi ziren, eh, iroruita maboz, iroruita maseian. Eta guk horiek eh, begi eta belarri oso zentzutenkin ez. Gero Javier, lete, ba, nik... Eh, Izenbat ez dakit, or, or, oso zaila da, baina nik izango nuke behar bada harreman hurbilenanik nik Javierrekin izan nula. Xavier leterekin. Berak, ongi etorri oso beroa, berezia eh, egin zigun, eta nik badakit konkretuki esateko. Eta hozaten ez eh, duintasun guztiarekin, Xavierrek maiten ninduen. Eh. Xavierrek maiten ninduen. Eh. Nik hori badakit. Hori zenditu dut, hori bizitu dut. Eh. Eta hor daukat bere olerki liburu bat eta berak emandako zeakin, eta txabierrik maiten ninduen, eta nik ere maite nuen. Eh? Eta bai, eh? izan bat aipatzekotan tanber eta horiek ziren guretzat, eta gero ba, guk gure kantutegi tradizionala ikasi dugu umetan, eta... Gero bai iba e, dira kantari batzuk hola nik gustuko anituen e, if dute day e, edo bada bueno, bat noski e, e, Franciaredo e, kantari batzuk ere oso o, o, baina ara guri Leñiego esaten esandetan bezala guri tokatu zaio garai hortan bizitzea garai hortan bizitzea eta hortze E, molde xinplean, e, gauzak e, gehiagi planifikatu gabe, baina egunerokoa bizituz, hor e, tse kokatu gara. Eta herriunekin, izan dugun harri niretzat, ba, zoragarria da. Guk herriari eman dioguna, herriak mila, mila, mila biderboltatu digu. E. Niretzat gaur egun, desti gantzareik unki izaten da jendeari entzutea, ba, E, olako kantuak, olako gauzak gogoratzen dit, eta, bueno, bakoitzak lotzen dizkio kantuari bere hainbat bizipen pertsonal eta bar, eta orduan pentsatzen duzu, ba, ba merezi zuen. Kantagoek jende batentzat garai batean, ba, bizi lagun eta bide lagun izan diala zer gehiago. Mm -hmm. Osea, ¿eh? Ori lortu da zu, ba, dezu, ba? O, dezu, dena lortu duzu, eh? Super yo kantaria egin zinen guapoa sinelako edo guapoa zara kantari egin zinenelako Ze gertatu zen durangoko azokan alako batean emakume batek zer esan tizun ah, <laughs> Harraku zaizut <laughs> no no ezun ezuritu no ezun ezuritu Orduan, guapua zara kantari egin zinelako edo kantari egin zinen guapua zinelako Ez, eztegi, edo zarela, ko? Ez tegi, horrela gure egizete, eh? Bai, eh? Baina, bai, oso, oso polita izan zan, durango, on. Eh, Bidoro lagunekin, joan, mazkaltzera, eta momentu batean, irulao guri gure parean etorri zian, eta beren bidetik izitu eta bat taldetik gerturatu zan, guri gerturatu zan, eta esan zian, ba, begira, en lagunei ni arronago geure kulturaren ordezkariak horrengo apoak izatea. Aleluia. Biziaren tauupadatik Tikler zen guztia, soormenaren doja eta zorizko mirarari. Mir esmen begira mendues kerre eta galde Mugaga bearen bugan gara Bizi izara, bizi izaitez, bizi halleluia Bizia arna sa dugu arinta ahaltsu. Iza menaren bulkada, xormenaren auspo Izaakien bihotzean indarbake lagun Larridura guztietan jatseta atsehe den Azken zorian bat Eshkubi otsak zabalik Bizi alleluja Biziak ditu Vitaminak. Zer kosatuko te gaitu, zer konduko hote, kontra eta guztiba gugu felea, ontaxun zori ontsura bidea. Zerritzen da formatik formara Megutik u berria sortzen den bezala Aziaren geriotza bizipazkoa da Ez atxik iraganari ez pausa geroan Bizti jo non da Iparraldea... <risa> parallalea parallalea zinen zure Xavierlete sizketan ari zinela, eta bueno gero baditut ere Frantziar musikari batzu baina ez dizki guztu esaten aurre ikusi zeztitugula ezagutuko ta ez ditugue ezagutzen e, zenbaterainoko distantzia dago itsasu eta seguraren artean ordute erdi bakarrik <risa> E, eta gainera, bietan bidea egin behar izan banu, ez nuke molde berean egingo. Eh? Bidea beti berriela eta zuen ganatzeko, eta ez dakit, bi harre do, aste betera beste mankizun bat egingo bagendu, beste lakoa izan goritzake. Ez? Uste dut, momentu bakoitza azkenean e, berezia dela, eta ez dela bietan errepikatzen. Kantalditik kantaldira ere, naiz eta errepertorio berdina erabili, ba, Beti, gauza, berria izaten da. Horduan, distantziak zeh esan nahi du, denborak zeh esan nahi du. E, hori guztia, azkenean, zerk gainditzen du edo maitasunak. Ez? Zek gerturatu gaituzek bildu gaitu gaur egun. Ba, elkarri diogun, urbiltasuna esango nuke itz, la, ze apotolo batera erabiz, ba, maitasunak. Eh? Eta, nondago iparra, ba, eta egoa, eta ekialdea, egon, ba. Ez dakit, hori guztia azkenean erlatiboa da ere, ez? Nuski, eh? Or daude, distantziak hor daude, itsasutik ez, eh, segurara ordu du bete tardiko bidea dago. Baina, bueno, eh, azkenean gauza guztien gainetik eh, eh, dago nora bide bat edo, edo, edo, edo bizipen bat edo, eh? eta horrek distantziak eta denbora guztiz erlatibizatu itzen ditu. Ne ustez? Ez? Bari, bai, du digab, eh? Du, digab, eh? Mm, peio baninduan, hemen txegau de maiaren bueltan nik ertu-gertu sentitzen zaitut, euskarak elkartzen gaitu, e, euskal kulturak elkartzen bari. gaitu, baina sentipena nuen badator peio iparraldetik, munduaren beste ipurtitikoa zendoze bezala. Bai, zuetxat ez dakitzea nahi duen iparraldeak, baina, bueno, bai, geugarra fikoki, eh? euskal herriko iparraldean ni bizinaiz, eh? eta baina hori ere uste dut, eh, nik behintzat hola bizi izan dut, eta uste dut gure belaun aldiak, hori bizi izan duela, e, iparralde eta egoalderen arteko, arteko muga hori, eh, pixkanaka, pixkanaka, apurtuz, Eh, joan izan gara, eta behar bada zoek esan dezuna, kultura, hizkuntza maitasuna eh, eta horri goztiak, eta hainbat bizipen, eta gunelatzak, ebai, eta gaur egun ere, horrela jarraitzen du, bakeren, -proze, bake prozesuaren e, zehonekin, ibilbide e, honekin, eta baina iparra, bai, geografikokin nonbait kokatu behar dugulako. Bueno, iparra galtzea ere, enbat eh, <laughs> estabon aizaten, ez? Esaten, eh? Iparra ondo zaindu berda eta eta ez galdu. Bai, hori denak ba, metafora batzu dira eta azkenean horien mm, guztien gainetik dago ba maitasuna eta horrek batzen gaitu eta eta distantziak eta denborak gauzten. Arnasa atxa bizia bezalako elkarlaneko proiektuek gerturatzen dituzte eh muga gaindi egiten dute indarra Bai, nik usteende baietz. Gainea, aukera hori eman dit ez, peintzate jende berria ezagutzeko. E, bueno, batzutan ez, modu ez zuzen baten ezagutu izan dezunen inor, e, ja modu zuzenago baten, hurbiltasun horrek e, hori egiten dut. Bueno, peieko zondo esan dut, gero eta zubi gehi hori tenditugu, batzutan zubi horiek fisikoak izaten dira, baino gero biotsaren zubiak beste batzuk dira, ez? Eta nik uste dut neurri batean sentiberatasuna dagoen tokian, e, guk no labaitzere beste pertsonei e, aurrei e, bueno, adineko pertsonei, geuk gizaki bezala dugun e, erantzukizunari jarraiki fiskat hor e, hori da, ez? E, bermatu beharra daukaguna, ez? Azken fineen sentiberatasun hori eta e, egin nahiun hori Beintsat albidetzea. Ta albidetzen degun neurrin, ba, ba zer da ba. Gerota e, guk suposatzen ditugun e, distanzi urruntze hoiek, ba, gerota bezala, lurrundu bezala egiten dira eta gerota urbilago gaude. Urbilago gaude hain zuzen gure egin naiona hoixe dalako eta maitasun azken fineen izatea dalako. Te izateak du izan azken fineen ezin guztietatik gaindi elkartuko gara. E, egingo dugu eta hau pixka bat ba, guk gogoan daukagun hori, gogoan daramagun hori eta guk gogoan garen hori ba, nolabaitxere gauzatu nahi dugulako, lako, plazaratu nahi dugu, plaza izan nahi dugu, plaza gea. Itxasun eta seguran, xoixuak berdin egiten diozka gereziari Zua itzako gereziari! Bai, bai, ez dakit hemen seguran gerezi askorik izango da, baina bai Zozuak entzuten ditugu egunero eta po pozik, eh, pozik. Eta egia da, itsasu gerezi herri bezala ezagutua dela, orten, urte e, txarra izan da, eh, aizea, euriak, eta bueno, baina bai Zozuak, eh, Zoxua galdu burua, ez? Baina, bai, zoxua kantatzen dute, hemen ere entzunko dituzue, zoxua, edo beleak, kedo oztak izer, ez? Eta eskerrak ematen dizki guain ondo kantatzeagatik.! Ara, ara. <laughs> E, ez peletan jaioa, peio, e, itxasun bizzera, itxasuk eztu du itxasoarekin, eh, zer ikusirik, edo bueno, izan dezake, baina ez daago kostan. Ez, ez, ez da zu bertati bertara, bipausotara. Itxasua, ez da gaurruti, agoi kilometrotara dago bainan, itxasuk, berez ez daukaz, e, zer ikusirik, itxasoarekin. Itxasa, hemen, ez dakit nola deitzen duzuen, e, iparlaldean da, itxasa, alako landare bat mendietan sortzen den landare si istadun bat lore horia, eh, izaten duna otia edo izan otea izan daiteke, berba da, oteare izaten da. Baina hori da eta itsasa, itsasa hori da. Eta bizi naizen herri hori garai batean segurazki itsasez estalita edo eh, ehongozan itsas chu, eh, hortik dator. Mm -hmm. eh, herriaren izena Espeletatetik itsasura 5 kilometra dira, biperretik gurezira, ¿este? Eh, Baina, bueno, hola, tokandu zaiter, eh? Eh, bizitzea eta oso ondo, bai. Liburu bat ekartzeko eskatun izun? Bai, ekarri duzun. Ekarri dut. <laughs> Xavier leiterena edo beste bat? Bai, bai ez de Xavier na. Gainian erabiltzen duzu edo, bueno, gaur alatokatzen zen. Bai, antxe eskubeti eskupean daukat, eh? eta Xabierrek, egintzidan, bera, zendu baino, uste dut urte betelenago, ori izan zen gure azken harremana, egintzidan, zea, olako dedik, dedikatoria bat, peio adiskide leial eta maiteari bihotz bihotzez, Xabierlete eta bueno, dauk gordetzen de beti, eh? eskupean bezala eh? gainera hemen markatua daukat olerki bat markatua eta... zenuen edo propio markatu dezu es, es, es, es, markatutazio bitu, ez zarkitua daozea eh? eh? balakizu zergatik markatu zenuen bere garaian bai, bai, bai. balakizu zergatik feio bai, balakizu zergatik xabierlete iltzan egunean abenduak bost izango zen eh? 2008an, eletan genuen kantaldi bat, eletan eta bantxe Mm, Olerki hau erakorri nuen Xabiarren omenez, naiz Bai Solasean aritu ginen eta begiak erabat jaso gabe, galdetu zenidan zerrote da eternitatea. Bal legoke Irankortasunik haientzat. Baina nik ez nekien, eta arratsaldeari begira Erantzun izun, eti, eternitatea gukan legokeela gukinela hildakoen betikotasuna. tasuna. Gaueko neguetan, izarretan leudekeela aien arimak, aindiztiratxu, ainurrun, gu haien lurrandeluntz goazenean, galderak beharrezkoak ez diren erresuma baketsuetara. Ba. Galderak beharrezkoak ez diren erresuma baketsuetara. Bueno, aizu. Xabier, ne? Oietu ekarri dezu? Bai, ekarri dut ere. <risa> Motxila betea. Bai, bai, zuen agindu eri zehatu ziat, naiz, eh? moldatu naiz. Eh? A ber, eitxu, eh? nola, eh? Ada e? Ada santzen pelok bai idatzi ziratiz dure aginduetara. <risa> Eta bai jo, eh? hau ekarri, eh? nere... Etxan ez dute ikusten, kaxa urdin bat ari dairek itzen feio hospital, Bye. segure herretik mai, eurrezko maiaren ari. Entzuleik ez dute ikusten, baina hau da, nere zera, bureo gainar, ebiltzen... Ara. <laughs> e... Eh, Amabia gainean dira, baina atzera egin eta hasi asirat jazkelkarrezketarekin, e, peio eta bizikleta, bizikleta eta peio, badute, nolakoa dute lotura? Bueno, bai. Noradoa bizikleta hori? Hau nire... da <laughs> nire gogoko kirola, ez? Ni bizikleta zalea ez aina, ez txikitatikan, eta niren, nire lehen sosak, irabazi irabazinituen lehen sosak, bizikleta bat erosteko izan ziran. Eta duela gutxi, ikusi dut, bergoita marruteuntan, ikusir ez nuen ikaskide bat. Eh? Eta ik, ohartu nintzen, ez, nin, ez nin dela ezagutzen. Eta eh, arrituta eta bera izena, nik esan nuen, abizena, eta, baina ez dakit zuzentzaren, eta ni peia hospitata. Jo, eske zure txerrindak gabe zaitut ezagutzen, <laughs> eta eh? eta bai, hau da nire gogoko kirola, eh? eta bueno, zoritxarrez ez nahizki, Aski, ibiltzen gehiago ibilide beharko nuke, baina bai. Eta hontaz ere baitzeke ez beste mankizu bat hiteko, baina zerbait esatekoa baina da. Bai. Garaian nire idoloa edo izan zen Tom Simpson txirrindulaariritan ihar bat eta hemen hirurogeita bostean lasarten, anengoen ikusi nuen munduko txapelketa irabaztzen. Eh? Eta ora izan zen ere idoloa, mubantu zen hilzan bizia galdu zuen eta e aldi bezala egin zuen igoera, eh? Oaindola urte gutxi eta bueno, holako aredota batzuk, eh? Baina hau da, ekarri duen zea. Hori propio hori garri hori nola iritsi da zure eskuetara? Unere harriba batek eskainit xidan aspaldi. Uh -huh. Eta antzi gelditzen da nere zea, eh? nere bulegoan edo, eh? Ora jetago ikarri hizo, eh? Zerbaitik hartzekotan. <laughs> Zekanturekin bukatuko dugu bikote e, Gaizarete ados jartzeko gaitzarete e, Itakasaioa beti bukatzen dugu kantu batekin, e, gaitzeketa bioka aukeratzen dugu, zein askotan egiten dugu e, orain txela nori dezue bion artean adostu behar dezue zekantu aukeratuko orko saioari agurre esateko ez da erresa ez da erresa Bueno, estakid, la ba, zaila da, baina nik aukeratzekotan, a ber, zerbait iramar da, ez erantzuri mer da. Baila, Ka, kantuen kulunkan, eh, hautatuko nuke. Hitza eta doinoak, eh, Andorirenak dira. Hatsak betu hemen ere. Hitzekin nola jokatzen duen. Hatsak sortzen duen hotsez, hotsak batzen duen hitzez, Itz kategorien kolpez, ahots batez, bihotz betez, kantatzen du gure herriak. Hemen esaldi oso politiak daude, adibidez, uh, uh, ilargi bete zuria izanez euskara, honen argipean denok izarrak bagara. Errik intzan aritzea guztion txedea, elkarrekin biltzea da zinezko bidea. Bueno, nik ez dakit, Andoni ez dakit, zuk uh, Bai, bai, bai, bai, uh, bai, bai, bai. ondo, niri, bai. Ka bai. bai. Kantu euguru antzen nuenean, peio dalako zer baina izan nuenean, zesan zenion, Andoni, Andoni, ondara iritsi behar gara. Hau kontatu nahi dietnik Bai, gainera Hau ez da izan, nola esan nuke ba, Enkar guzko kantua edo testoa Berak sortutakoa eta Molde horretan, e, hartu izan dudana Beste batzuk bezala eh? Ez dira denak, enkar guzkoak bezala esan gondonuke eh? mm. Ak saak sortza Eta batzen duen hitzez, hitz ez, hitz gategorien kolpe ez Ahots batez, bihoz betez, kantatzen du gure Ekainaren Ekañaren abaita zazpien izango zarete, erraldoien txokoan, eh, iruñan, izango zarete Peio Hospital, Andoni Salamero, Michel eta Polere bai, izango dira. Nuske. Laurok. Bai, bai, ez dago beste, beste hemen ez da bikotea, hau laukotea da, eta desegin ezina, bat, bat faltaba lima da, ez da. Eh? <risa> Arratxaldeko zortzi terdietan, iuntzeko zortzi terdietan, erraldo jentxokuan, ekainaren hogeita zazpian iruñean. Zalzen izprintza bizi berritzen Segura egiratiko telefona, oska ari da, ari dira, goierreko kultur eh, kudeatzaileak deika ari dira, ari dira interesa? Azaltzen. Ea egia den eta feio hospital bereko adriarekin goierreko herrietan ere izaten degun gureko zagarri. Otsak bat zenduen hitz ez Hitzkate horien kolpe ez Estalpeder belzaren patxada Eman aldi berri batzaur Hauxe bai zirrara Pello plazera izan da Bai, niretzat bai Niretzat benetan Ezenakien, bueno Eztak es, izan, banakien Esan zidan, ando ba Bez ez, hau oso landua izaten da Ozt no, prestatua eta, bueno Beldur pizka bat ere maten zidan ta. Baina, bueno Eta girotu duzue, eta hemen txegoso gustora egon naiz. Ordu bete tardiz, zuekin eta entzulekin, itzegiten eta kompartitzen. Pei hospital mila mila esker. Andoni, eskerrik asko plazera beti. Bono, nire ere bai, zuen, zuekin neotea, zuekin partekatzea une hau bizitza. Bide luzea egin arna sa, atxa, biziak. Ara beti emango dugu biziak bai <risa> eskerkasko zurien tzule datu erna esterarte eh? zubokin hori egine biti artean izan zurion txumusupoto luan adenoi aio atxak batzen duen hotxez hotxak batzen duen hitzez hitz kate horien kolpedez ahotx batez ihoz bete Dizkoa Diskoa eskuragarri dago edo non ez da? Mm, bai, bai, bai, pentsatzen dut, bai, bai, zinaiz, bai, bai, edo interneten bidez gutxienez, bai. Entzule bat iban irrika sortuko zitzaion ere kantu guztiak entzun, eta entzun ditugunak berriro entzuteko, eta eskura bai, bai, garri izan gultean edo hemen. Bai, bai, eta bai, bai, dudik gabe, eta interneten bidez, zalantzarik ez, bai. Elkarrekin biltzea darazinez ko bidea Esku hotzak batuz zurean irea Anaitasuna tasuna suspertuz lagun erkidea Hatsak xortzen duen hotxez Hotsak batzen duen hitzez Itzkate horien kolperez Ahol mates. Vihoz